Тут у затхлому мороці Бедестану і за його стінами у всьому Стамбулі. «Як ти звеся? спитав він по-грецьки, забувши, що дівчина не може знати його мови. «Вона зветься по-грецьки, Ефенді», – мерщий кинувся до нього мага, – «зветься Анастасія». «Але ж у ній немає нічого, щоб приваблювало погляди», – розчаровано промовив Гріті, погамувавши свій перший відрух. Ти, старий ошуканця, навіть ступаючи одною ногою у пекло, не відмовися від паскудної звички обдурювати своїх замовників. О, достойний, заскімлив мага, не треба дивитися на лице цієї гяурки, бо що в тім лиці? Коли вона роздягнеться, то видасться тобі, ніби зовсім немає обличчя, через красу того, що сховано одягом» то показуй те, що сховане у цієї доньки диких роксоланів. «Ти ж роксолана?» Звернувся він тепер уже до дівчини і простягнув руку, щоб узяти її за підборіддя. Дівчина схопилася на ноги, відхилилася від гріті, але не злякалася його, не скрикнула від несподіванки, а засміялася. Може, смішний був їй оцей окатий турок з товстими вусами і густою бородою. «Не треба її роздягати». Несподівано сказав Ібрагім. Але ж ми повинні глянути на цю Роксоланку, щоб знати її справжню ціну, промурмотів Луїджі. Він ухопив один з світильників і підніс його до обличчя бранки. Не треба. Я куплю її так. Я хочу її купити, скільки за неї. Непомітно він заговорив по-італійськи. І чи? То це дивне дівча збагнуло, про що йдеться? Чи хотіло якось виказати своє обурення отим нахабним присвічуванням, до якого вдався Гріті? Воно голосно, з викликом засміялося просто в обличчя Луїджі і дзвінким глибоким голосом кинуло йому фразу мовою, яка видалася Ібрагімові знайомою, але якої він не розумів. «Що вона каже?» – спитав він Гріті. «Коттє бі, мульєр не відповідаючи, звернувся Луіджі до дівчати тою самою мовою, заточуючи із своїм світильником півколо віддаля от полонянки, приглядаючись до неї тепер уже не тільки з цікавостей, а й з сумішю подиву. Але дівча, випаливши свою дивну фразу, знов засміялася і вже не говорила більше – а з деякою навіть зневагою поморщило свій гарненький носик і наставило білу руку навпроти світильника, який Гріті знов наблизив на відстань занадто неприємно. «Уявіть собі, вона говорить по-латині», – вигукнув Гріті, звертаючись до Ібрагіма. «Що ж тут дивного? Вона, мабуть, училася в себе вдома. Ми ж нічого не знаємо про неї. Може, вона з багатої родини?» «Ви не знаєте, що саме вона сказала?» Що ж саме? Це одне з канонічних запитань католицьких священників, які сповідають жінок. Доволі грубий і непристойний, як на такі ніжні уста. А в устах ваших священників воно не видається занадто непристойним? Вони виконують свій обов'язок, і вони грубі чоловіки. А це ж ніжна істота. «Ти, смердючий баришнику!» – гукнув він до сіна маги – який товар маєш нахабство нам підсовувати, де купив цю ледащицю, з під якого просмерділого розпусника її витяг? Валахі, приклав руки до грудей сіна мага. Ця дівчина чиста, як ранкова квітка, скупана в русі. Вона так само ціла, як. Я купую її, урвав його розбалакування Ібрагім. Деєфендів вірить старому сінам зі? Я купую цю дівчину, повторив Ібрагім. Уже нетерпеливлячись, скільки за неї? «П'ятсот дукатів», – швидко промовив Сіна Мага. «Даю тисячу», – недбало кинув ібрагім. «Беофенді хоче назвати подвійну ціну? Але це належить робити мені. Купець повинен називати подвійну ціну, щоб дійти до справжньої неквапом, поторгувавшись у смак і досхочу». «Інакше, як можна зберегти себе для служіння справі, що неї тримається світ?» «Справді», – втрутився трохи подивований таким перебігом їхньої пригоди Гріті. «Вона обійшлася мені, як свідчить ціна мага, всього лиш 500 дукатів. Ясна річ, старий негідник обдурює нас, як це він завжди робить, бо за такі гроші можна б купити цілих трьох черкешенок із князівського роду».